Možda vam reći nešto odgovornosti koju muž ima prema plaćenju, žene, iznosti, šminka, po ponašanju? Naravno, muž ima, muž ima, muž je u svojoj kući odgovoran i on mora paziti kako mu se odjeva njegova supruga, kako mu se odjeva njegova pićerka, šta se u kući unosi, da se u kući sluša muzika, da se, on je odgovoran, on je pastir, on je čoban, on čuva, a mi smo svi čobanim čubani, našim korenicama i mi čuvamo i mi smo za to odgovorili. Pa žena ako iziđe na ulicu, izlazi ti ispošao u džami, ona izišla, vidiš tamo nekako obukla, utegla se, strukirala se i tako dalje. Ti gledaš, šutiš, ona u auto tobom izlazi, pa tamo napolje, pa prolazi pored muškaraca, ti si otvoren za to. Ti si otvoren za to, znači, i ti si dužan da reaguješ. Ne mora, znači, biti to grubo, može se lijepo nasavjetovati, ali žena, znači, ima odgovornost, jel' prema, odnosno muža ima odgovornost prema svojoj supruzi, odnosno pre I da ne mislim uškarac, ne ne, moja žena zna, propise i njoj je jasno i ona ako se namiriše ili ako stavi švimko, ona zna, to je ona dvije odgovorni, bit ćeš odvorni i ti kao i ona. Znači, bit ćete odgovorni, oba dvoje, a ti si otvorni za svoju šta za svoju, znači, poricu. I žena družava koja muži kaže, da vrace kući, presvuci se, presvuci se, u to da će da je se presvučio, ne smije Znači, pa eto, pa, pa sve sestre, pa nekoli ostaje sve sestre. Kada bi sve sestre istoju u džahenom, od širica ima u džahenom? Ja nisam rekao da ta noša mora nemože do odestrići sa me u džahenom, ali širijetska odjeća ima s toj Nisu došli ni odmeneni od tebe. Allah tako hoće, pojasnila i ulemah. Znači, stavili oni sedam ta jer tako, islamske odjeće, i oni se znači moraju poštovati i mora se to znači ovaj, protivnom. Uh, ima čovjek je znači pored toga što nosi nešto od istamske odjeće